Pues avui els hi vull explicar una altra cosa que crec que és molt curiosa i posats a fer que vaig preguntar-ho per poder fer el programa l'altre dia, també m'he interessat moltíssim d'una altra cosa que avui em vull parlar que és més que interessant també. Per tant, seria com una continuació del diríem, el mitjà del, del correu eh, que hi ha hagut en, a, en el món. ¿vale? Però és que val la pena. A veure, a l'edat mitjana, perdonin que no està tan lluny, i, o sigui, normalment, els missatges que s'enviaven d'un cantó a l'altre, per lo que sí eren militars, no? Quasi sempre eren militars, perquè eren quan es tenien que saber totes les coses. Però, a l'edat mitjana, hi va haver-hi una cosa nova, que va ser el correu Entra a Per tant, no és militar. Monestir. A veure, fins aquell moment, el correu, per entendre'ns, el correu així d'un cantó a l'altre i que n'és un corrent o que anessin els ocells o que anessin els... Bé, totes aquestes coses eh, eren, diguéssim, militars. vale? Militars. Però, en aquest moment, al segle X i a l'XI, van... va començar una altra cosa el correu entre monestirs a veure els... ja va haver-hi com un servei de correu entre els monestirs d'una mateixa ordre religiosa o sigui, tenien que ser de la mateixa ordre religiosa per exemple, si eren monestirs benedictins doncs, enviar-se missatges amb els benedictins però a vegades no estan pas al costat, estan lluny un està en un lloc, l'altre està en un altre, l'altre està en un altre. I, bé, com ho feien? Quan enviaven missatges, quasi sempre eren per dir que havia mort una persona. Ostres, se'ns ha mort un, un monjo... No, no, no, Claro, monestirs... Eh, coneixien més o menys qui vivien allà, qui vivien allà... I el, el que ells van in, intentar fer va ser... Un, com, una, com una, una paraula un pergamí com pergamí, com un pergamí saben que és veritat quan anem als monestirs veiem llibres fets amb pergamí, ho saben vale. pues un paper pergamí. Uh, I aquests papers pergamins per atendre'ns es deien tenien varios noms. En, tenien varios noms. Dem-meho córrer. Tenien varios noms. Ara veemho que és. Però el nom principal, perquè si un dia van a un monestir i ens ensenyen una cosa que es diu una ròtula, és el que estic parlant ara. Resulta que la ròtula era un tros de, un tros de pergamí on el, el monjo Carter, dic Carter perquè és que sempre era el que escrivia, i veiem que el, els llibres estan escrits per unes persones, no tothom pot fer-ho, d'acord. Vale. El monjo carter amb una paraula o sigui, n'ava a portar en, el, en els altres monestirs aquesta ròtula on deia: "s'ha mort el frare o el, el frare tal tal tal tal de tants anys tal tal tal tal en el nostre monestir i ho feia comunicar. Llavors això ho donaven amb el, un carter, un, ai, un carter un personatge, un monjo d'allà, que li deien el carter. Un era l'escriptor, el que tenia que escriure i l'altre era el carter. ¿vale? Li donava la ròtula, que era, i ho diu ròtula perquè és així. ¿vale? Però la ròtula, quan arribava en el primer monestir, perquè anava a diversos monestirs, tots els monestirs que anaven, tenia que anar-hi, tots. Tardés el que tardés. Les ròtules en deien, doneu-li de menjar, deixeu-lo dormir, perquè és un carter capa d'un cantó a l'altre i els camins estan molt perillosos. Per què? Perquè hi ha moltes lluites feudals i perquè hi han molts lladres. Per tant, doneu-li força a menjar, doneu-li menjar i com que fins que no arribarà a l'altre puesto, que serà caminant i caminant i caminant i caminant, que pot ser dies i dies, doneu-li menjar i de moment doneu-li també llit per dormir, vale? Aleshores, aquest aquest cartet anava, tenia, li donaven, primer tens que anar aquest, després tens que anar aquest, i a vegades no eren al mateix país, eh? Vull dir, que, bueno, de coses d'aquestes curiosíssimes. D'acord. Vale. Llavors, les comunitats, la comunitat que ho rebia, el primer, què feia? Agafava la ròtula, que ja he dit el que era, la ròtula, i, com que la ròtula deia això, ha mort el persona, llavors doncs deia, ja hi ho rebut. També posava, amb lletres, ja hi ho rebut, el, el el que escrivien, doncs ja hi ho rebut i deia i eh, ja hi ho rebut moltes gràcies per haver-m'ho dit i bueno, amb una paraula pobra mare de Déu eh, ja resarem per la seva ànima, bueno, tot el que li veniva o re, eh, direm oracions i pel difunt, però escrivien això a sota, o sigui que comença petita i comença a allargar-se la ròtula la ròtula era tot enrotllat i era llarguíssim. vale. Normalment tenia 20 metres, 25 metres, o sigui, de paper enrotllat així i tal. I resulta que, a vegades, quan aquest rotllo, perquè com un rotllo, no, era tot enrotllat, tenia ja uns quants metres i costava molt d'escriure, de, de, de, de, doncs el giraven, i escrivien per la banda de darrere, dient lo mateix, moltes gràcies. Però això anava d'un monestir a un altre monestir, i cada monestir feia la retòlica de dir que l'ha rebut, que li sabia molt de greu, i que ho sabia, que, que, que, que esperava pues, que, que tothom, els de més que estiguessin tranquils, en fin. Però sempre anar, anar posant, anar posant. Gràcies per el tipus, per fer-nos el conèixer de la part de la mort d'aquesta persona, Bé, bueno. sí, tot això. Ara, avui dia, encara hi, ha, encara hi ha en algun lloc que gràcies a aquestes ròtules, n'han quedat algunes, perquè els monestirs tenen per norma guardar moltes coses, que han pogut conèixer una part molt important de la història dels personatges de l'edat mitjana. Per Per què? perquè s'han quedat, per exemple, no tots els monestirs, però els monestirs tots tenien, d'alguna manera, quan es moria algú, una ròtula que havia anat a un altre un... convent. Un altre. Per tant, a veure, ròtula aquí, ròtula allà, ròtula allà. Cada, cada monestir tenia la seva ròtula quan es moria algú. Algunes ròtules potser s'han desaparegut, però han quedat ròtules, i clar, això s'ha donat molt per estudiar a personatges de l'edat mitjana. Aquest sistema de comunicació, malgrat el pas dels anys... Encara perdura, eh? Els nostres dies. Amb monestins, que són o benedictins o diguem qualsevol, però, d'acord, és una cosa antiga, però és que jo el que vull parlar avui és que del fax, no cal parlar-ne, ni, ni del que enviem per, per internet i aquestes coses, perquè això ja ho coneixem. Jo el que estic parlant és de coses que són curioses, que sempre hi ha hagut un sistema de comunicació, més ràpid, més lent no cal dir-ho de lent, lentíssims però bueno, era en aquell moment era ràpid és ara que és lent si es passa el mateix avui dia què? cada vegada que fan alguna renovació, més ràpid tot no tindrem quasi temps de pensar i que hi va sortir la resposta doncs, però allò que diem cada dia les coses van canviant no ens en donem compte però cada dia, cada dia hi han avanços si una cosa va enrere, és perquè la transformen en una altra cosa. Però si no, cada dia, allò d'un pas endavant, un pas endavant. Doncs pues, imaginem-se quines coses més curioses. Ara, si un dia van a veure un monestir i un dia els diu mira, això és una ròtula. Recordin el que és una ròtula. Aquella ròtula... perquè La ròtula més gran que s'ha trobat avui dia, avui dia en els monestirs que estan estudiant les ròtules que estan estudiant totes les coses és una que va arribar a 20 metres el paper arribava a 25 però va arribar a 20 metres diguéssim d'escriure's, perquè deixen una mica més de paper perquè mai els hi falti paper per escriure 20 metres agafin vostès un paper i ara vaig dir, és igual, paper gènic és estret, perquè aquest era ample, eh? era més ample per escriure, però 20 metres i el posen a terra. Imaginin-se, 20 metres escrit degut a d'anar a un monestir a l'altre, a l'altre, a l'altre. És algo impressionant. És una impressionant. Per tant, són coses curioses. I com que l'altre dia vaig començar doncs, amb la comunicació de l'home antic, he volgut fer aquest del de segle X i 11 que és una, vai, és una cosa curiosíssima. Res més per avui. Se'ns acabat el temps. Com sempre, des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai. Gràcies, amics i amigues. Adeu, adeu, adeu. Rebeu aquell petó tan gran per tots vosaltres. Adeu, adeu, adeu.